فی یاد ولری د اقراء د قصخانه بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ونستعین و ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مهی احدی الله فلامه ذلله و میدل الفلاح الله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 إلا اِلَّذِيْنَ آمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَاوَصَوْا بِالْحَقِّ وَتَاوَصَوْا بِالصَّبْرِ د او صحابه کرام رضى الله عنهم سننداو چې کله وا دایوبلس ملاو شو په دسي خاص مجالسو کې نو سورت عصر به لستا کانو اذا لقی احدهم صاحبه قرآ صورت العصری داولی بلستاز زکی چه دا صورتا مختصر د لبزن او مشتمل دے پا دیر و غٹو مطلبون بندی مقاسدو او دیر غٹ وعظ و نسیت پا گی پروت دے اپلک سات کدا غټ تقریر نه ده لاندې خبره ده اورډیر بلیغ ده امام شافی رحمه الله ځکه فرمایي چې الله سبحانه وتعالى نور لپاره له کې ل مگر یو سورته عصر نو لکفت دا سورته به خلکو د لپاره کافي وي نور حیاتونو تبا ضرورت راغله نه وې کچر دای سورۃ الله تعالی لیکن الله د خپل رحمت د و نور قرانم دې په راولی کې چ خو زاهتوش ډېر زاهتوش کني د یو سورتم د بندگانو د هدایت د پارا کاپیو شلا موږ توه تا سره ټول توانيانې اے بندگانو ټول انسانانو د علی بن تریپ پرواله د ټول توانیان دی مګر علا چې دی ایمان عمل صالح او د حق طرف تا دعوت او دا رنگا یو ته د صبر دعوت خلق دا صفات پکی پیداش نبیه با دیو کامیابی او که دا صبر سی پتونه بکنو طول انسانا ناکام بس دا پورا وعنس شکنه چه اللہ منگ تاسو ټول طول توانیانی مگر که صفات درگی پیداش کم صفات د ایمان عمل صالح او ایوب ولته د دا حق دعوت، د دا حق خبره بیاي. او ایوب ولته د دا صبر دعوت ورغ. کدا در کېو کامیاب، پورہ کامیاب سمره داصفات او چې تیګه عمره کميبي. او سمره نیمګړی کیږي هغه مرہ کامیابی کې نیمګړواله وراځي. او داصفات چې چا کې بالکل نه موجود دا صفر انسان دې اولای که هم شر البريه ناکار مخلوق ده ده. ان شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ الله اَصْمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ دَ شَرُ الدَّوَابِ نَاکَارَ خَلَقُ او دارنگا غَدْ گُمْرَحَان اولائِكَ کَلْ اَنْعَامِ چَارْ پَيَان بَلْهُمَ ظَل داغَ خَلَقِ دی کَلَچِ دَ سِفَادْ پَكِ بِهَنْ نَوِي حیوانات تا دی ارغور دی خَرَ هغه د دنډی غواه دی دغ حساب نشتا نشته هغه د پااره عذااب نشته هغه د الله په پیششي کې هغه باندې رووب نه را ځ روې په او دا انسان خو د ډیر لوی خبرو سره مخامخ ده او مخامخ کېدو والا دی نځکه من نه د دو صفاته مطالبه ده چې دا ځان کې راوللی نو مخصی خبره بوز ماده شروع و چې د ایمان وړې فېدی دي دی د ډېر فزایې دي په دنیا دی دی او آخرت کې الله تعالی ور کوي به حسابا فېدی دي به حسابا د دنیا او د آخرت خیرونه ټول دې پر تړل شي وي دي خو د ایمان څه شي توای چې دغه شه منکرج او الله پاک دغه فېدی منغ دراكي حقیقت ایمان ایمان حقیقت څه ده ایمان څه نو یو تعریف یا مزداق د ایمان پنځه داعو علماو د دا محدثینو ا دارنګه د دا اهل حق هغه ده چې ایمان څه توای چې دری کارونه راشي بلند الفاظ د دې چې دری کارونه در درکران بسته مؤمنه یو تصدیق قلبی چې زړه کې تصدیق وي الله باندې داغه رسول ملائک کتابونه او ورځ د آخرت د الله او د رسول وادي الله رسول چې کوم وادي کړي کنه په یقین بلاره تصدیق به بلاره 14 صدا دا حق داوم د دا غشت دا دا به انسان ته ضرور ملاویږي شک شوب په با دغې په اړه کنه کې تردید بنه کې څردا خبره کړې ده خدا یو دعا مثلا نبی صلی الله علیه وسلم خو دې دعا باندې دا کار ضرور کیږي یقین د لرې چې ضرور کیږي سمره چې پایه باندې یقین والا کار ودی بزره کی او سمره چې تاسو تقریبا کم کمزور دی اغم را کار باندې بنه کی تصدیق ډېر او چت یقین ډېر او چت شه دي چې الله و تعالی چاته ورکي تصدیق لږ عمل ډیر تصدیق دا سخت سر لری او که دیر عملونی تصدیق کم زوری نبید آگیا سر کمی دید الله اللہ منگبانی دا شرط لگی چه انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم ملمی ارتابو مومنان الله و ازدیتو ہیں دا مومن دا بل سوکنا چې الله او رسولی منل اده ثم ملمی ارتابو بیت تردد شک شبه د دزر کنه د پیداشي چر د خبره وسنګي د الله په باركي د خبري کي د وسنګي یا د رسول الله صلي الله عليه وسلم باركي کي د برشته او کنه يا د قران او حديث د وسنګ شک ينه پیداشي يقين امدا سدال له څنګه چوي له شوي دا نو تصديق چي دا دي له نعمت ديج الله سبحانه وتعالى چالو مخیم خبر او موږ کله موږ دا خبره ذکر کړې چې په تصدیق کې پیغمبران ډیر وچدي ان بي علي مسالم الله علیه ډیر چت تصدیق ورنسیب کړي ابا جان بي الله بي د بازو نه ډیر ورنسیب کړي دای په صفاتو کې دار ازي وقد قر في الكتاب ابراهيم انه كان الصديقا نبيا الله فرمای ډیر تصدیق والو ادریس علیہ السلام بارک الله ازي انه كان الصديقا نبيا و علی مكانا عليا الصديق پاساحبو کرامي ابو بکر صدیق وي او رضی الله عنه ولي واه دا چې کومه خبره به را لکه د مشاهدي خلاف به مون نه لوي یي پر الله دا امتحان راو صلی الله د امتحان ولا زاد دا ګور ډېر ریبون آشنا امتحان دی د الله چې نبی رسالت وصا مې مهار چې دا ګوتل په یو شپه کې بیت المقدس تمور او ساو به دا غزن اسمنون تموخه جاوه چې پهغ زمانه کې د دی متعلق کو ش نه کوم دسېاعات هم نو چې سړی چ د امکان شته نو سم بره لاړه بیاته واپش او بیا د حکمت کار نه خ لکه د بعضې خلکو خبره چ لکه دا خبره به و ذهن دیتا دا خو د خلکو ځدي د نه رسېږي دا ه باید خلک د حکمت وای چېین باید نه و سار راغې اوغ مشرکان او کاپرانو تواني چې دا دما ی خبرې دا بਿਲکُل نره سی یو دا, دا او توئی چې زپ یوش پکې الټ یومہ بیت المقدس ته لې د پېوش پکې دا لسه کې د تری مازمن کې دنګ نه نه وته ما اوبه بل و غرم بن او دادو زره او بي کډون مزل او به بیت مرغرم پندېش پکې دا خبره بالکل دنه منلوه لکه د الله نبی داخلو کوته بیان کړ دا الله حکم د داوی چې بیان کړ دغه رغتیل امتحان د دې زمانه کې د دوه امتحان نه دی زمانه کې ډیرو ولی د دې زمانه کې د سهالات پیدا که کله د خبره چاته وې کینې ضرور ضروري رسی الله کدا اجازه خلګ انسانانی الوزی دغه د سیاره والو ته سپوږمۍ ته ورسېدله مریخ ته ورسېدله او عطارد او زهره زهریه مشتری ته ورسېدله د دې عناټ کدا شوې د دنیا کې کله څاټ کې زر رسیدل باغه عرب ته ورسېږي شامت ابو الرسول کې د هرې غټو کې به تبرआमشي دغه کوز د حالات پیدا شي وې دي جزونه دي نور اسباب دي ځلېږي هغه زمانہ کې دا 10 بابم نه او به الحمد الله نبی دا خبره بیانवला د الله امتحان یې چې بندګانو باندې کوي دغه خبره به منه اگر کستا سو د مشاهدي خلاف د حقلم نور رسیدو منی د الله امتحان یې ارمان عشنا یې امتحانات په بندګانو په نه پدې کې چې دا خبر رسول اللہ مشرکانو خندګانې شروع کړې دي چې سړی فدلی ونتو خبرې شروع ووځه په دې خبرې کوي چې څه گزاره کوله اوس د دې خبرې کې چې بالکل عقل نه مانی وايي باز کسان چې ایمان نه وړو ضعفاء الایمان په دې خبره غيسته و وړي دغه رښتې دا نبی دې زبلش نه خبرېږي دغه منول نه دي نه الله پاکه د ایمان نه هرومکړل نا بوجه اله و پتا دی باندې لاړ ابو بکر سره ملاوه دا مرګره دا خبره راوړو دا سم دا خبره راوړون وو نغه ته ویلې جيار کدن بل خبره کړل دا وای څې ویلې دی ابو جلد دا خبره مخ کړې شدل او وای دا ویلې دی چې زه په دې وښمه کې به د مقدس تمته لوم ما او هغه ناسکه اس ما نه ته تلم به خبره ده نغه وته ویلې چې دا کنه بیره سم دا خبره کړې چرته نه انی لا اسدقه په اسرع من ذلک زي تسديق کومه د دینه په زيت جلته سره تاسو وښپیا دا دسترګي در په مقدار غياد کوي چې د سترګي پر رب کي عزت له اوه به ارمانون ته خطر مې به تر راغیم مې معنام هغه ورو ته ایران شو چې دا څنګه مرګره دا څنګه انسان ده دديدو جنا ابو بکر تصديق په لګې دي شي صدیقه دا سي عظيم تصديق الله وانا شفړو عمر رضانو یا پیر ابو بکر صدیق سره شانه باس شپه خبره انسانانو باس غراته فرماینه به ابو ته نه کوله نه کوم راغه نبی رحمته شکراتو کہ یا رسول الله عمر ما او اسمع بعد وګوره ما ته ما څن ټل په کوم نه را په دې کې عمر رضی الله پخمانه شي چې هغه موږ عمر زم چې ما پیو تا وکم دا ډېر چت متقین خلک شران نبی رحمته سلام ته مخ واړاو او مخ مبارک متغیر نبی دا ابو بکر پوهان شي رضی الله عنه چې عمر ته فقاردې د سنجه تقریبا ورونه راځي او یا رسول الله خیر د زه ته کړه او دنو کړه او دا دې دا نو نقصان توز رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل چې ورس الله تاسو راولې ګلم تاسو ټول ویل چې کذبته دروغ و او د ابو بکر ویل چې صدقته تا نفحل تاریکو لې صاحبي یم راګلې فما تفرید ګندته zarar مور کوي و دا هغه ورژن ابو بکر ته چا بي و خبرم نه دا کړی وا چاغه ته چا بي zarar ور کړی zarar ته چا بي نه دا ور کړی دا دا تصدیق دی په عملونه کې یا په ډیر ذکرونه کې یا په ډیر نبلونه کې د نورو صحابو نه نو صحابه کرام ډیر دغه عملونه واله لیکن تصدیق کی په کې برهوتې و د تصدیق د وجنا الله سبحانه و تعالی دا څو چته مرتبه ورکړې و به عمر ابن خطاب له ورکړې و به عثمان او علی او رضی الله عنهما نور صحابه واله والا ایمان اعظم په قلوبه مین الجبل دا شخلو نو د دې د تصدیق دا قوی کوله مزبتول پکاره دي امتحان طالقاتی خبره مځین ترالا د الله عدد دانه دا ج بندگان ما امتحان کئ د مشاهدی خلاب د دې د بارا چې آی ا statistical تصدیق شته او کښته دی د په هر زمانه کې کئ الله په هر زمانه کې دا کار کئ د جل چې کله راشه د جالا د هم بندگان ما امتحان دی ایمانی ته انده ده د جنب الله الله طاقت ورګی دا انسان دی کمزور انسان با دی ولله طاقتونه ورکې هغه واران کولیش هغه د زمکه نسراو سپنرې ستلی شي داغه پامر هغه به شره مړ کې بده بجوندې کولیش او د سشن بوسې لري که د جهنم پشان او ستا مور خپلربا راجوندې کولې شي د شيطانانو په شکل چې شیطان به استاد مور خپلر په شکل بره راش داس ناشنا کار الله تعالی کړه دې د امتحان لپاره چې څوک د الله والای او څوک د چا زره کړي لا ولاړ دی د چا پزړکی صحیح بصیرت پروت دی او د چا پزړکی صحیح بصیرت نشته لري بلکې روایت کې داسې مړه غلي وی وي وېد د جلال سر بځوم ملائک وی چې خلوب په دې جنګه دا ملائک دي دا د الله امتحان ناشنا او غریب دی یوکه سمادا حدیث وی غوایدہ حدیث د منلو نه دی ما وته ویله مال گورته مولای او د خبر داغه غلطه ویله په لا چې تا د سی دا حدیث په چرته کمزوري دا به قتل غوړي د څه بده د څه نه دا حدیث د منلو نه دی ته مسلمانان مې او د قران حدیث تابعدار مې د خبره دا غلطه ویل هغه دار و چې دوه ملائک بوستري ندایو ملائک دا دجال بداوږي چې زستا سوربې ما اې خل کو زربم زیلا هي ندام لا یکور ته وې د شغل غنته بوتو چې کذبته دروغ دی ویلې دروغ جنې الاستاپشان سره یې نگدات ته څنګه ناولې خدا خبر و د خلک عام و دا نداب الملائچ کوم دې نه غبدې ملائک, غب ملائک ته خطاب کړي دی بلته دته مو چې صدق ته تاریشتې ویلې چې دا غړ جن ده خو صرف دا بوجه صدقته نعم خلک بګنه واړو د ملایکو تصدیق چې صدق ته راښته وي تعالای عام خلک بګنه وای چې دا سره د ملایکو دې د دجل تصدیق کوي او منځ کې غوډه دې بل ملایک تصدیق کوي دا یو بل نوع امتحان دی د الله پاک په پا بندګانو باندې پاکه زمانه ذکر الله سبحانه فرمایي چې دجل لا چې تاسو خواله موارضی دا غنه جدا شی غورونه د دې کې کی کې نه سورته اول سر آیتونه پیووي پی دا چې پیوې دا, دا غنه مو الله بچی اګوره زيو علامه دا غدر کيم سترګه کاڼه ایده په دې باندې بل علامه دار چې په تن دې باندې کاثر لیکل شوې ده په دې او په چې دنیا کې څوک الله نشي لري دل او هغه په دنیا کې د ولویهت دعوه کوي دا هیڅ تک سمه کې مونږ نه وراسم خو دي چې څو چې دغه بصیرتي او مخکنه د ایمان غوسرین الله به په هغه ورځ حفاظت کوي خدا پته ده چې دجال کله راشي اغله سکه چې د دجال نامه کې څه پیت سونه راشي څونه خلک وي او دجال سړي پیت نه دا دا چرآشي او تاوله خبره ونه منله نو مال د لکوټه کې ټول مال به د کوټه سي جسر را پاتې قد به یو د غنیمدان به د کور کې نه وله بدر کني په سي بدر کني نو کته نه کاپری کې خدمت تواجو شوم دجال مرګري شم ودلوګې نه مرغمل به چې په دا به د توایي خبره دا دا بچی بده وږي او سوجي د دجان مرګري شي غړي په سيبي ژوندئش غټي پهړي بيړي بش غنه وجوار ور بشه بداکور کې ډېر پراتی پیسې وو سړي او هغه مور خپل امر بملا رجوندې کې د شيطان په شکل باندې مزي بيداغه با ستاپګاون کې وې دغه په مزي او تبدل وږي نه مرې ندیم تهان در چا د ادم بینه شټینګ تر سوچ الله پسې رحمانه کی دلګه معنی دا امتحان الله دید را پر راوري کې د ایمان په ایمان جنت الله ور د استاد ایمانس بصیرت و دی لو کنه اند چې په تقلید رواني په پټه سر روانه د الله تاسوغه معنا لري د استاد هغه سین تعلق لري اصل خلکونه دې ورېدلې دا خبر او کنه خپل دې څه فکر کړه دی د دوجې تقليدي معنا مې شخره بيګې د انسان نو خپل بصیرت خپل سوچ فکر بل لري الله نه بغاړه هغه سب خپل تعلق قائمه مقصد نزوه تلم بهاره مقصد دا دی چې تصدیق قلبي نو دیم نمبر په خپل باندې اقرار کولا په خپل باندې سره اقرار وکي با جيبه باندې اقرار د د ایمان دویم شه دویم دیم جزء دی اقرارم لازم شه د زوري شه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اکثروا من شهادت الله الا الا الله قبل اي حال بينكم وبينها تاسو لا اله الا الله کلمه روي وی مکه دا غنه چې د څو برس بارشی چمن بچي به بي بهنه شيواله دا وډیر اوه وي لا اله الا الله یو کله تیمر کې ویل فرض یو بار بار ویل کې ډیر زیات خیر ده ایمان تازه کې جددوا ایمانکم قالوا یا رسول الله كيف نجدد ایمانا قال اکثر من قول لا اله الا الله لا اله الا الله ډیر یو دي ایمان را تازه شي د ایمان بیت را تازه شي دا الله نماز یو بل لحظه نه مانم نشته سره یو الله اغه د عبادت لايق دی اغه موجود دی اغه حق دی اغه د توکل لايق دی چې په وکړېش نه په خلبانې بار بارې اقرار کولا او د الله سبحانه و تعالی صفاتونه بیانवला او د اغه د توحید خبرې کولا پر اکادمیسره ونداننګ هم د سیمم سره په خلبانې اقرار کړي چې الله زمونږ رب دی زمونږ پالونکی دی مالک دی معبود دې زمونږ بل شریک د غسر نشته دی او نه کېد شي او نشوي دی نه بووي شي نو اقرار یې ځای دم زروشيری دا اقرار د دې مثال لري لکه ونه ثنا ثنا به علاوه درې چلا اله الا الله یا جرلې د سې دی لري کده د ونه جبل دا تصدیق د مثال لري کده ونه جرله دا اقرار د مثال لري لکه اب ثنا چې اقرار دې کړو د ایمان ونه دنه دا علاوه یا قرآن کول پارس لازم دی پیمانیک اودرم مزداق د ایمان جره هغه عمل له عملا په بدن باندې عمل کول معنا دادا د الله او رسول الله صدم حکم ثابت دی دی په ټوله ژوندګي سمره چې د عمل به قوی کیږي مزبتي هغه مر ایمان دی څنګه دې دی یو می وجا تا په نړی باندې ریږي سمره چې دا کمیږي اگر مردا ایمان ونه بدی وروره کمزوری کی ما عملونه برابر برا وله داغي صحیح کول او په شرطونو باندې دا کول او ډيره ول او کيسته کول او عمل دا غفر شرطونو مطابق کولا دا زوري خبره ده بدعم علماء په نظام د ایمان تعریف ده د زړه تصدیق د خپل اقرار د بدن عمل دا خو سن معلوم دي ان شاء دا د ایمان حقیقت ده په دې کې د نن ډيري خبرې دی په تفاوتونه دی نو بندگانو کې ډېر تفاوتونه دي په دې کې ځکه د تصديق مرتبی د اقرار مرتبی د عمل ډيري مرتبې دي نو د زمونکي به دا فرقونه راضي د ایمان بل مزداه چې دې تنزديد خاصه تعبیر بدل وي د شیخ الاسلام ابن قایم رحم الله ایا زکیو په دې کې لري دازمه ده دا نظر نه وخت کې تیرش هغه د ایمان په تعلق د خبره کول د جوه بازه ایمان دي چې تواجه هغه د الله په نیندبه سره ایمان نده هغه د ایمان وای او بازه خلک کوم دی د الله د صفات انکار ته ایمان و چې په تونه نه ونه بس ته د متکلمین د اشاره ده او څوک دا عمل د ایمان نه به هر کې وی عمل مکه وسته مؤمنه ایمان او څو سره یې اقرار کوي ایمان وای او بازي کاخ لا کو د سره به ایمان وای او بازي خلک چې کوم دی نه د دنیا زحمت او د دنیا بیرغبته ته غټ مومن وای دکه دج بس دنیا کې بیرغبته دی سره خر به د متکلمین د صوفیا او د ایمانونو ذکر کړي ذکر کړي نه بے پا خره کوي چې ول ایمان و وراء ایمان د دینه ما سیوا بل یو حقیقت دی هر ځان کې راوستلې هغه مرکبه ایمان چې ده د نندې د یو حقیقت چې جوړ شوه من معرفته ما جاء به الرسولو صلی الله علیه وسلم علما محمد رسول الله چې سره وڑی دا په علم کې راوستل نعرفتی ما جای بیر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم دن را وڑا ده دا غیبی جاندل دی دا علموی لی حاصل دا غیبی جاندل دا قرآن و حدیث پی جاندل او و له عقدنه او پزرک تصدیق کول د دا خبره چې کوم نبی رسیم را وڑی دا رسول اللہ را وڑا دا دغه دا دا دن تصدیق کول دی پزرکی اوول انقیاد له خوضو عنوه محبتاً او د دغه دی چې نووي سره سم پشکه د اومتته د دی انقییاه هغې ته تابیدارې په طرقه د خوضو چې زی ته کې بل کولی زمه او سرته کته کې او محبت وسه ولاې چې دا خبرې بلکل دیې کي د اوزمن د پارهډې د منې دنبیری ساتو سم هر خبره سستا مينه پیدا شي مينه دي منزه سستا مينه د روجه سدي مينه د زکات سدي محبتی او د جهاد سدي محبتي د داوت سري مينه د نبيری ساتو سم د هر سنت طریقې سري مينه در فريدينو سدي مينه دي امين سره ستا محبتي او دا رنگه دا سبد جوړ اوله سدي محبتي د جامو سهي طریقې سري جوړ اوله هر هر قد نبي سره سم سدي س مينه دا تعريب چې هغه ذکر کړ نورم الفاظ بګښتا د ته وګه په د معې ممنان دنیا ک لر کم دی وهډیر خلک داسې دی چې اجمالنین معنی چا نیرره سره وړی د حق تر کو اجمان لیکن انقیادو ته نهکې په طرکه د خوو بلکې مجبورې کو لکه د خلکو نه مجبوره دی که خلک نو نه د دامون نکاو کوو دا که خلک نو د ذکات نهوررکو که خلک نه د دا پلانکې عمل نکاو کوو نه ته خوو لري و خپله معجززی ته کې منقات کېږې به. او ډیر خلک د دین منه عمل کوي او محبت سره لري لکه دا مرض مونږ تاسو کوم شته دي دی ډیر زنه تر کې دې مونږ په عمل کوي عادتن په عمل کوي مینه مو سنشته دي دا مونږ د نبی تر قدا دا د الله تعالی پرانو لشه دا پر دا محمد رسول الله تر قدا په دې د دنیا د آخرت خیر دي چې انسان هر شي نه زیات محبت دا لري لا من احدکم حت تكون احب اليه من والده وولده والناس قانون دی رسول الله صلی الله علیه و آله من الرینه داغه د دا هرې خبرې سه بمینه لري هر سنت تر قصر منا او دا تجربه من وکړه دا په مخالفت د سنت کې سره وله واقع کی د دې وجه دی یاد د تقلید لپاره د نوی رسامت تر کې خلک وله پریدي د دې د وجه نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت د سنت تر کوه محبت وسه پزړ کې نه او تاسو به با سونه گیه الکه تل اول پیغمبر لی وګنه او داغه تریپی عزیمی وکنه تقلید د خپل ختم دی دا گندونه مندونه د خپل ختم شو خو دا هغه وکراپیدا کیږي مولا بده تا هغه کې غړتا رشی او دا خلقو دا ناروا طریقې بده تا هغه کې وړتې کارشی چې د نبی عظمت د ډړنه پرې واته داغه د دا سنت و محبت ذریکه نون به بدام سړي راوړان دي شه دا, دا خرافات چي دي زما به خبره پوهه نشوي سم زما په با خلونه نه محبت د نبی سره سم داغه د دا سنت سره داوی ایمان ده دا محبت د ماجه ابي الرسول د نبي رسام چې سره وړي دای سمينا والانقياد لهو خضوعا ومحبه او به فرمای والعمل به ظاهرا وباتنا او عمل کولي په هغه خبرو چې نبي رسام راوړي ظاهرا د خلکو مخامخ وباتنا او کپوش شي په پټه او بفرمای او تنفیذو او د دغه دین چې نبی رسام راوړ دا نه پزول په ځان په خپل کور کې په خپل ملک دا نه که یو شرع دی هغه دا وای د چا چې وسه کې د تنفیذ کا یو شرع دا, دا, دا, دا وای من اسلام منو دا پیغمبر منو او درود شریف په ټیشن کې کېږي یو دا سر کې دا, دا ندخوانن لګي وی د الله شرع نه نه بیس کې کې وسه بکی چې ناتیز کې او نی نا فی الله سبحانه ده ده ده بي بي. ده الله ده في و تعالی د شریعت د تنفيذ د پاره کوشش نکی نه دا مسلمان او مؤمن نه دی اگر که داو بده تنفيذ د الله د شرع نه پیځولو دا قانون په خلزان په خلکو تطبیق کوله دا دین دی خلک وایو دا زیاول حق وړر فسړیو زین دا خبره کوي و یذ د دې کار وکاو چې تهجد د د نچر د نو قضا شوی او د بتلاوت د قران کریم ډیر کاو او هر وخت به په قرآن چې مشه په وکه مو یو قرآن نو د بادشاہ د پر تاجدونه یا تلاوتونه یا ذکرونه د په دې باندې الله د دا عذاب نه شي خلاصې درې داغه چې کم کار دی هغه په فرض دی هغه د فرض دی چې د الله قانون په عمل کې تدبیق او شرونه په صادونه قدمول کوي یو ټکی نه په داونې بس دغه عمل د کافی دی چې دا په چکه نه فللوونکی کله ته مکمل او شرایط نش او تهجد د سره ونه کی ذکر اسکار نه کده محروم شه د عام ذکرونه نه خیر دی لیکن د الله شریعه نه فیزوال پاغه پره فدبه نه چکم شه پره ځاګه پری کو ذکر اسکار ک په دې ذکر اسکار الله سبحانه و تعالی ته نه به کیږي کی داخله دی د جهلانی یو عالم معنی چکم خبر لازمه ده اغه غا پری دي او خپل ذکرونه ته ولګي الله پدې نه به یسری الله طاقت پر کړې دي د الله د دین دره واستلو هغه نه ولې دا مؤمن نه دي دا کافر دی او من لم يحکم بما أنزل الله فؤلاء هم الكافرون الله دا کې ته کافر وایي دا الله په شریعت پیصله کولې شو نېګه خو وسل کې یو نېګه نو دې ته کوفر وایي دا خبرې ډېره بعید مګنه یو میو تویلې غنای دا د ایمان خبرې دي دا د کامیابی خبرې دي بل Without chave نقول وَالدعوت ن ROSE!! بقدر الامكان او 40 ايمان بientoع و 50 ايمان در حن قemenث 70 شهر ايمان ب factابة و 1500 عام اخبار بتنوى إعادة الإصام و translates وقتمForm و الطمت موجود إنه يصب님 سيصير و أنت کےت يوم托 تس فريقيا إنها يومان خلاف و و اعجاب كение بفراماي و او دا ایمان چې کاملیږي او پوره ځای ته رسيږي ناغه په پینځو خبرو کې ده فالحب فی الله والبغض فی الله والعطاء لله والمنع لله لكدا حدیث کې مشته پرونز ما روایت کریمه د مختیار شد دا معنی به کې پرتاوه کامل ایمان دا ده چې د الله لپاره به محبت کړي د مخلوق سره څاکې چې د محبت زیوی والبغض فی الله الله لپاره به بغض کړي بد دې دا مشرک دي دا خاطر دي دا مبتدیع دي کله شیخو الحدیث دي خوجه دا قران او دا حدیث کله د مشم دشمن دي د دې غنځه به نه ویچره غي بته نه کومه ملا ده او شیخ دا بزره او پیر ده دا دا غیبت دین ده دا دا بدی بیان ولدا اسلام ده په دې خبر ډیر مسلمانان نه پوي غی دا کوم خبره هم په دې باندې ډیر مسلمانان نه پوي هغه ودانګه بته نه دی دا, دا خبر ما بین کیا چې نه ختی دی شهرو نه دیو دا نه خاطر دین ده دا شر جوړول دین د داخله جوړ دا شر وایي نبوغل د الله د پارا د الله د دشمنانو سره کول د مبتدعين او د مشرکین او د کفار او د فاسقان سره دا کمال ایمان دی او دا رنګ محبت د مؤمنانو سره چې ایمان او توحید دی کارونه بدران دی خدای سبحانه عطا لله الله د پارا وشیشال او ور کول چې والا عمنا لله دلد اشينوركم زكات نوركم خيرات نوركم ده حاجت دا نوركم داشو نوركم د خوب نوركم زکد کی دینی د ادم افتدیع د ادب قران حدیث دشمنه هو ايکون الله الهه ومعبوده وحده دا دا يوازي الله او بنزما د چي و الله خپل معبود وګني او د رنګ ایوازي اله وګني بلچا طرف ته درته توجه صرف الله معبود دیا غد لائق دیا غد دیا غد محبت لائق دی غدا بندگی لایق دی هغه اله دی غدا محبت لایق دی نددي څړي ایمان وې کمال تو رسې دا کمال ایمان دی ما ویږي دا آیات کې مراغه غایت داده دا خپل دا دا پرمدا اتنه ویل مخه د دار اچر الله سبحانه وتعالى فرمای لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر مندبان کې ینه د شخالک نشتا چې ایمان الله اخرت باندې لري او یو ودونه منحد الله او من و رسوله او غدي دوستي و کی مینه دی و کی خدي وګنی هغه چاله را چې غد الله او رسول دشمنان دي. د دې مطلب سره د مومن مؤمن نشته چې ردا الله ازما پنيز دا مومن نه ده. چې غد ایمان دا ووم کئ ازما د دشمنان زې مینه لري. دایره مطلب ده سو چې د الله د دشمنانو سره مين لري دا د الله په انس مؤمن اگر کدا به وای الله منم اخرت منم ز موحدم م مسلمانم د م مسلمان نه لا تجد د شي مؤمن چرته دنیا کې نشتا الله فرمای نشتا د بمند نه کید شي بنې او کیناب مؤمن نه زي مطلب ده ولو کان اباه او م وابناهم او اخوانهم او عشيرتهم قبل ران کافرانی زمان اورونا قام قبله اولائک كتب فی قلوبہم الايمان دا غخرید کی الله د دې زړه کې ایمان لیکل كتب دغه ته وایي چې ولې کولای شي سم په کې درچوي دي ورنه نو ته دې زړه ایمان چې د دشمنی مدد درکې وکنه دشمنی نه تا کې به دنه ایمان شتا او که بے غیرت وي به د ر کې د ایمان ماده نشته دی رب دې خبر تاسو نه پوښیږه زموږ په خیال باندې ځین تم راځي کنه راځي د الله د دشمنانو سره په انتهایی بغوسا ته نه الله بدغي تاکي وایماني موږ ډیر مسلمانان دي چې سږ وسه خوش اخلاقي لګو چې خسرړې اللهم الله تجعل لفاجر علی یدن يرعاها قلبي نبی رسول هم بفرمایل چې الله د فاجر سره ماسره چته آسان ونه کی چې ځمان رب پیداګ سره مينو پیدا که یو فاجر سره او سونه سانات بکی که نه او خللا کوم د سو چل ی په کوورله وپ در کې او د لرم دله درکې او حتم دی وېږي او دا رنګه کورم دله درې ور ش چېله دشمن د دشمن د ګ بیا به م کې پله دا چې د پارتې مشردي او یاسی د ګاون یاې د پخل وول یاسی د په جببه کې ش کې لکه د زمون پېخواند او د دازمونږ ور دخواند او زمون پښتون دی د دو د پ محبت کې ګډیر خلکې کوي د دا ممنان ولیک کتبہ حلا ب استاذ رکی ایمان ولیکلی شي چې د الله دشمن خپل دشمن وګڼا صفلار د څو کنځری وک څنګه دشمني غړې دغه رنګه ساده الله به د بیچو څوک د دغه نه زید دشمن وګڼا نبی په الله د ایمان په لذت پیاشي حلاوت بنه په پیاشي خون بنه په پیاشي د اعلى ایمان اولیک کتبہ فی قلوبهم ایمان دغه خلکو پسونه کې ایمان کې بغزید د دشمنانو سره وی دغه ها مومن ده دست یو صده اغا و ازا حشت اطلال ما زنگ دست یو سړی اوچه اغا پا یو زیکی ماسو ما دیت احسان بگو اوش پارس او که و زمات اللاران و اغیم رو خود دلو دیر پروگرامون او که ما دوچه چیم دربان از که ما دوڑه این دربان افرمو خود دم روچه دو روسان و مرگر یو او اغا کاثران و دا پاکوششک و غیر اوستل او داغه مهنت دی کا نو سخت بغوځو سره وای ما چې ډیر احسان کړی دی خو رب العالمین د پر از سره دښمنۍ لاره ما وښیږي دي ته ایمان وایي یخه دسه احسانم کړی لکهن ته به وسه دښمنۍ لري احسان بدله بولوار کړي لکهن دښمن بیگاني وایدهم بروحهم منه الله دا بخت رحمت مزبوط کړي دی په قران مزبوط کړي او الله فرمایي الاک حزب الله دا الله ډاله دا الا حزب الله عمل مبلوونه دا نو دې ادن سمه له چې کامل ایمان او چت ایمان هغه ده د الله لپاره محبت د الله لپاره بوګز د الله سبحانه و تعالی لپاره ورک د الله لپاره مننه او الله خپل معبود ګرځول یو مجلس کې صحابو یې نهستو بس یکاوه کوم عمل غواره ده یو ورده منذر غواره ده نه ګوري قران کې دونه په ظاهره حدیث کې دونه په ظاهره بل و چېره منسوب خپل زید ده زکات تاسو څه وکړي شیخ کوي زکات ډېر لې غړ عمل خدادیا ضرورت سره ته سنامي فی سبيل الله غړ داله چا چ دې په کې بل عمل ذکر چایات کې چا بل شایت هر چا د خپل مزاج مطابق نبی صلی الله علیه ورا ته دی دا تاسو سره کوله غواوري دله چې تاسو دغه عملونه تکوي وي لیکن زده شی ما حاصل د حدیث زاله نبی صلی الله علیه ورا فرمایي افضل الاعمال پټول عملونه کې بهترین عمل فرض عمل ضروری عمله غداد الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاداه في الله الله لپاره مين الله لپاره بغض الله لپاره دوستي الله لپاره دشمني دا د ټول عملونه حضرت ابن عمر ویل یو سره به ډیر نه بدونه به زر به لیکن دا, دا عملین الله دربار کې قبول نه دي حته یکونه حبه لله وبغض لله تردیجه دا در الله ده الله لپاره بوغ زه محبت چا سونه کی هغه وخت په دری منځونه کی تاثیر نشته او ډیر کړه سره عمل کوي خو چې د ما ده نې نګوره به پدې کی هغه عبادت اثر نه لري اثر او ډیر انسانانه نیک عمل نه ډیر زیته په دامه د نشته ځکه اعمالو کې اثر نشته دا بزنګ مون پیدا کوي در الله لپاره دښمنی او بوغ دا قران او حدیث مون ته زه دا تعبیر کوم قران حدیث کې دا نشته تعصب لله وللرسول الله ورسوله بار بتعصب کې موږ تعصبینې موږ زدمې موږ بغوزولای په شاده پاره الله له پاره سوچې موږ الله دښمنان دی موږ زدمه سکو بغوزه مسله تعصب هم دایو سره کوه اشیر زګ او خپل پارتۍ د پاره تنظیم د پاره د نوم د پاره د شهرت د پاره د جبه د پاره دې د پاره نه او زدمه عنااد او داشینه کول نه ند قرآن او حدیث موږ دااره کې چې د څه بزنګ پیدا کړ بی غیرت ته جن منه دیره چې دا ټول ادمان اسلام ولای دلته مولا نه تقریری کاو جګړه یو جمعات باندې دا تبلیغ ولود دی بروینه جګړه یو جمعات دلته شيخ آباد نه هغه حل جوړه ولا کولا ته ګوره هلکه دیره سره جوړا کې شو چې مشرک ده مشریده شو چې مسلمان ده مسلمان ده ته ولې و چې دا ټول ولای ددمان اسلام اولاد نه من ټول ادمه یا صنعته پیدای اولاد ادم نه د دې دشمنی څنګه کوي ته څنګه دا د اسلام خلاب دعوت د اسلام خلاب دعوت دی اسلام کې څنګه برادا هغه د الله پردوستي دشمنی هغه ته دا ویلې جن نه د ادمه رسان بچی د خیر سره کړه د ادمه رسان بچی د ورسانم دی د د یاجوج ماجوجم دی د يهودا و نصرت اولاد ادمه رسان ولن نه زه به دې سره مینه به کار دا کړی دنده جہالت تقریرونه بازه مولین کې لګی وی الغرض ما دا خبره بیان ولا چی د ایمان حقیقت اغباده چې د 15 خبره تا کې راشه د کمال ایمان د او اوغه به فرمای په اخره کې و طریق و ذالکا تجرید متابعت الرسول دی ایمان تک ځان رسید او شکم بیان شو ناګه ده چې د نبي رسام بربنده تابیداری بکې بربنده تجرید متا به انتر رسول د نبي رسام بربنده تابیداری څه توایي دربنده دي توایي من کې واسطې ما سې ته به کنه راوالې ګډ پیری بولنه وره کې بار بار به نبي رسام په شوارزه دی خبرونه بنه غسوب کوی چې چا متا لګ کړي او چا څه واسطې راغني هغه په دې عبارت خپوي تجرید متا به رسول دې توایي دا ډېر خلې دسی دي مه نه قران او حديث نه خاز نه کی نه خبر نه راالي الله رسول خبر خب ما ځان نه پويږي وای من باب الحسن دا شریف په شي ورزو اوغهبا غټ مولا اوغهبا مطالعه کړي اوغهبا به دین ځان پوي کړی او هغه چې کم ایمانيت من ته بیان کړي مزاګې په ورتګ پکاره دي او هغه په پیغمبر تبيداري کنه من ته خغماند ابو منصوري ماتويدي په شي ورزو من بده شلا شو هغه به د رسول الله صلي الله عليه وسلم هغه لوی د شوي کې مې لګي کې سټم شتا وای منګه د نوی رسام په خبره نه پویږه قرآن او حدیث باندې څو چرته پویږه دا خړل ګران شړې منګه دې چې ګو چې منبه امام سره پسی ورزو پکا خبره زبا نه ځما د د د د خپل پختو ل پازو کې وامه په صفه پختو کې زګه ماسه د خړل ګډې را وره دا دغې د سیواي چې منګه دې امام سره پسی ورزو قرآن نه پویږه واغه به چې د نوی رسام په شي المشتي یخت ويسیب دغه کې د شه خطا شوی کې د حقیقت پر رسیدلی کې د شه حدیث وسره په نفس الامر کې به یو غث دلیل وکړي یو مولا تقریر کاوه چې موږ د امام صاحب وژونه په نفس الامر کې به د غث دلیلې ما د نفس الامر زما بخير چر د پاسمن او زه د دې اوریزګه د چشه د نفس الامر نفس الامر خواندي کتابونه توای کنه راوړل په کتابونه ک پيش کوم د دلیل پيش په کومه مسلې دلیل چې موږ یې مسو کې به چرته دلیل وې داغه ابا جواز موږ د ایمان سره 300 دلایل شته دا کوله خټک یو مفتی دا کې سره کوي دلایل وسه شته د خبره چور سوی دي وګور سوی دي مزهږيږي خبره دا کومه چې دې د سوی دین په سره واندی هغه دین په سره واندی چور ته روغ نه تقدر ته دي دین د سوی په سره واندی هغه دلیل دا ویل چې موږ نه او تاتارین سره غلیو نم ډیر کتابونه زمونږ وسېځل او دا سمپلې ديول کپدي دغه باندې فرات کې فرات او عراق کې سمپل جوړ کړو د کتابونو غوري مرواچو او که زمونږ ډیر ګټه دي سنو او که ستاره او دا خبره مرقاطم لیکلې ده عجبه ده دا مرقاط کې ما د مخه نتيری ش مولالي چې زمونږ دا مسله ده ولعل له دلیل ولعل لها دليل في الكتب لم تصل الينا پدې کې دلیل وی زمون د دلیل به پا موجودی پاره کیتابونه کی چې موږ ته ندی راشي دلی تر دې ته غوړه د څونو خرافات زمون دې خبره کې غرزانه کې د خرافات نه خو زه ان دې خواکه او د ګډ وړو سمو ورځ داسې چټي خبرې دی به زه شاید چې پاره کیتابونه چې کی زمون دلیل یې چې دلته ندی راغلي دلته مولي شوی دی هدیه کې استادو اوس به کېږي چې شوی او یا به د نو شیخ عبد الرزیز خبر اږه ما سره سم او استاد دی ما ته خبر اوکړه دا شرط د حافظ منګه ترې مه ابو دی کتابونه چې پس مونږ خاص نشته ده نه په دا ټول امام شافعی او مالک هغه دلایل داسنګ نو هغه دا جواب راته وکړه د شیخ عبد الرزیز نه دا خبره کوم هغه هغه را ته چې دا د شافعی او د احناب او مالکینو کتابونه د زمونږ د پاکستان او د هندستان تر هغهلې او زمونږ د حدیثو کتابونه چې دا بارمل کونه ته دا د دې لپاره چې موږ د هديسونو جواب وکړو ځموند د هديسونو جواب وي دا شیخو له هديس له خبره اله ګاز موږ کتابونه چې تری بار موږ پوه تا چی شی دي ائ نو موږ کم کم دیغه چل ته تری نه دا بوخاری مسلم ابو داود دا د هديسو کتابونه د ټول مسلمانانو نه دي د عرب او عجمو د ټول لپاره دي دي که دسه نشته عبد الله چې هديس د دې پاکستان او انډستان افغانستان ته جمعتي جوابونه دا خبره دا چې سړی تقليدي څنګه د قشای زلمات باندې رواني او غډي وډي نو الله سبحانه وتعالى موږ ته دین صحیح به سیرت را نصیب کړي زاد الله نو او الله موږ ته ہدایت کامل کی چاغه ونه کې ور موږ څخه کمان نشته د چې باندې و موږ د سیو خیاري الله چې موږ زې دونه ذهن نه لرو او ډېر معمول خلې خو چې رب العالمین له طرفه دا احسان وشي نبه ان شاء الله ترا کومه به ده غرض مادہو تجرید رسول دی توای د محمد الرسول الله بربند تابعداری بربند دي چې بارای راس دغه تابعداری اخوا دي اخوا ته نت للا. د چا خلات او د چا مواپ خپل کار ب کوي دکه حیز من په دی او بد داغې ایمان راړل او بیا د خپل طاقت مناسب عاسب کوشش کو شش دسې ب نو چې مشرانه دا خبره کړی ده کدی شي جپه خل جه متقین متق خللوک د هغیو په با په بان دلیل باندې به بان ت کن دا ته په ګډ روانه روان نه د مشر نه هم تپوس د دن په باره کې به با بدکومانی ک پ خلکو په ما به بدکومانی کې چقدرتې خبری روونه کې په استستا به بدکومانی کې په کتاب به بدکومانی کېږي انسان کتاب کې د انسانانو د شنو چې هغه له خبر راوونه کوي لکه څنګه چې په دکاندارۍ کې موږ تاسو په مزدور بدګومان کیو الکه غلط مزدور چې تراسره مقرر نشي د شنو چې پیسې را نغلانې کې پټې نې هغه بارکه بدګومان د دین په بارکه با بدګماني کې او نې ګماني به موږ نو تجرید متابعه الرسول وتغمیز عين القلب عن الالتفات الى ما سوى الله ورسوله او د د زرفتر گچې د اپټه تاکا د بندګه انل التفاد د قتلنا الا ما سي والله ورسول الله ورسوله ما سي وحچته مګورا دایچته مګورا پایي چرلو رسول کما خبره کړی د بیک د چا خلافه او موافقه او مننه د دې عبارت دا مطلب دی چې الله ورسوله ماشه نورې څوک مون مناسبه کاوي کوا صحابه شته دي د امت علما شته دي د امت بزرگان متقین صالحین مشرانه او دا دا دا احترام او ادب او خبره دا دل دل دی ابن قیم سے مقصد دا دے شد اللہ خبر رانا دے بلچہ خبر لحاظ م ورکوا وئی دیت ایمان وائی دا عبارت ما دے سو گادز ما ذہن کہ اللہ واقع ہے ټول متاش دا حقیقت ایمان دے چ سڑی کے کلا داس صفات راش اللہ سبحانہ و من او تاس گیدار وئی نور بعض حقائق ایمان دے چ ما ذہن کہ شت دے بلوز بیچتے انشاء اللہ